«Може, і не я!» – глухим, потойбічним голосом засміявся отаман. Від того сміху мурахи поповзли по тілу Наума. «Колись я тобі вже дарував життя», – сказав Соколовський. «Пам'ятаєш?» «Було», – кивнув Наум. «Не каєшся?» – Наум мовчав. У роті в нього стояв металевий присмак наче під язиком він тримав монету. «Ти ж колись був майже своїм. Я й тепер такий», – сказав Наум. «Не бреши. Я доведу. Я можу працювати на вас». «Не хочеться помирати?» «Не хочеться», – сказав Наум. «Хочеш жити?» «Хочу». «Знаєш, що доведеться робити?» «Знаю», – сказав Наум. «Згоден?» «Так». Його відпустили. Щоб не випробовувати долю, отець Степан назавжди пішов з Янівки. Схожий, як дві краплі води із братом Дмитром, він уперше допитав ворога, але залишатися в лісі не захотів. Маючи свої плани, пішов невідомо куди. Того ж таки дня, не попрощавшись, втекла від отця Софронія наймичка Палазя. Теж змандрувала не знати, в який бік, бо, як виявилося, в Янівці вона ніколи не жила. Схоже було, що Наум так і не здогадався, хто з ним розмовляв насправді, бо після того в оперативних зведеннях Радомильської ЧК – та міліції деякий час замість звичного банда Марусі знов писали банда Соколовського. Невдовзі від товариша Наума прилетіла до них перша ластівка – цидулка, яку хтось укинув у торбу жебрака, що ходив по Радомишлю з Катеринкою. Зноска. Катеринка – шарманка. Сов секретно. То в, в связи с успехами Красной армии на Деникинском и Петлюровском фронтах рассматривается возможность о направлении на уверенный вам участок частей интербригады, сформированной из мадьяр, китайцев и латышей, отличающихся особой твердостью и беспощадностью к К дроб Р. Взноска. К.Р. Контрреволюция. Как то отряды ФКТ, Люси, Ляна, Ко, Гуа. Приказываю в ближайшее время установить места базирования банды Маруси и других бандитских группировок, а также определить села, наиболее активно сочувствующие бандитизму. Наші додаткові сили вже подошли к фаставу. Ідуть визволяти Україну від українців, сказала Маруся. Вони зупинилися у зруйнованому фільварку біля лісового урочища Довжик, де ще збереглося дві довжелезні стайні з почорнілою злежаною соломою. Кращого місце для відпочинку годі шукати. На дворі зривався кулючий вітер і вже підвивав на горищі голодним вовком. Солома була теплою. Якщо в неї застромити руку, то здавалося, що там досі ховається літо. Та й біля фільварку ще піднімалася така свіжа трава, що можна було пасти коней. Але в їхніх болотистих ведмежих закутках трава зеленіла навіть під снігом. На соломі порозсідалися всі свої, майже самі горбулівці. З настанням холодів їхній загін почав танути. Але Маруся не брала того до серця. Проти зими так мусило бути. Менше людей простіше утримувати – Легше з харчами, видніше, хто чим дихає. Розходилися ті, хто ще міг повернутися в теплу хату. Якщо колись ведмежі кутки дожидали санних доріг, то тепер навпаки вони боялися снігу. Розмови між козаками дедалі частіше зводилися до одного. Доки все це триватиме і чим воно закінчиться? Вони потомилися, адже більшість із них почали воювати ще в світову і відтоді майже не мали передиху. Мало було спочинку і ще менше просвідків. Надія то розгорялася, то пригасала, а війні не видно було кінця. На їхню землю сунули червоні, білі німці, поляки, Тепер дивися по ще й жовті, китайці. Десь взялися мадяри, лотиші, калмики, башкири, посунули якісь покручі інтербригади. І не було їм ні ліку, ані зупину. Вся світова війна враз перекинулася в їхній край, де начебто всі воюють проти всіх, а насправді точиться битва за Україну. Василь Матіаш Уперше заговорив про закордон. Він сказав, що якщо вже геть ховати кінці воду, то найкраще податися за Дністер. Хочеш скупатися у Дністрі?-спитала Маруся. Румуни наших не видають сказав Матіаш. Ти там був? Ні, але я знаю, що краще йти за Дністер, ніж за Збруч. Я нікого не тримаю сказала Маруся. Чує моє серце, що наближається прогар. Не слухай його. Кого? Серце. Якщо воно заяче, то краще його не слухати, сказала Маруся. Краще вирвати його із грудей. Це в мене заяче серце, образився матіеш. Досі було левине, сказала Маруся. Не впускай у нього зневіру ця гадюка з'їдала ще не таких. то все доля, від неї не втечеш. Будь сильнішим за неї. За кого? За неї. Долю, сказала Маруся. Як? Вірою. Поки чоловік вірить у свою силу і перемогу, він сильніший за долю. Хіба ти не знав? А де її взять, тої віри, спитав Матіш. коли коли що? Василь питає, як бути далі. Став на бік матіяша Іван Горобей. Тут слабодухих немає, але нам треба знати, як бути далі. Вітер на дворі душчев. Він співав пісню